na wakamuamini hao watapata maghfira na msamaha kwa makosa yaliyoporonyoka na ujira mkubwa kwa mema waliyatanguliza na wakayatenda a'udhu billahi minash shaitani rajim wa jina la Mwenyezi Mungu, mwenye wa rehma, Mwenye kurehemu. Tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa Ametukuka ambaye mkononi mwake umo wafalme wote na yeye ni mwenye uwezo juu ya kila kitu alladhi khalaqal mautawa walhayata libluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul gafur ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi na yeye ni mwenye nguvu na mwenye msamaha. Alladhi khalaqa sab'a samawati tabaqa. Ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut. Farji' al-basara hal tara min futu. mbingu saba kwa matabaka. Uoni tofauti yoyote katika uumbaji wa mwingi wa rehma. Hebu urudisha nadhari unaona kosa lolote thumma arji'il basaraka rattayni yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa tena rudisha nadhari mara mbili nadhari yako itakurejea mwenyewe kuwa imehizika nayo imechoka wa laqad zayyana الدنيا بمصابي وحجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير لقد حقيقه تمهيبمبينغ يا قريبوا na tumewaandalia adhabu ya moto wakao kwa nguvu. Walladhina kafaroo wa bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. Na kwa walio mkufuru Mola wao mlezi ipo adhabu ya jahannam na ni marejeo maovu yaliyoje hayo. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqun wa hiya tafun watakapotupwa humo watausikia mgurumo wake na huku inafoka takadu tamayizu minal ghayl kullama ulqiya fiha fawjun saalahum khazanatuha alam yatikum inakaribia kupasuka kwa hasira kila mara likitupwa kundi humo walinzi wake huauliza Waani hakukujieni mwonyaji? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kwani Watasema Qani ametujia mwonyaji? lakini walimkadhibisha na tukasema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote nyinyi hamumo ila katika upotovu mkubwa waqalu law kunna au naqilu ma kunna fi ashabi ssa'in na watasema lau kuwa tungelisikia au tungelikuwa na akili singenelikuwa katika watu wa motoni fa tawafu bidan bihim fasuha li ashabis sa'in zao basi kuangamia ni kwa watu wa motoni innal ladhin yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabeer Hakika wanaomogopa mula wao mlezi kwa ghaibu watapata mafira na ujira mkubwa wasirru Wa qaulakum aw jaharru bihi innahu alimun bithati suddu naficheni kauli zenu au zitangazeni حَقَّايَنِي مْجُوزِي وَيَالْيَوْمَ فِفْوَانِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَسْيُؤُهُ عَلَيْهُمْ بَنَئِئِئِ مْجُوا سِرِّي مْنْيَ خَبَارِي هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي yeye ndiye aliyeidhalilisha ardhi kwa faida yenu basi katika pande zake na kuleni katika riziki zake na kwa yeye ndio kufufuliwa. Amin tumman fi s-samaa in yakhsifa bikumul hiya tamur. Nadhani mko salama kwa alioko juu kuwa Hatakudidimizeni kwenye ardhi. Na tahamaki hiyo inatikisika. Am amintum man fi s-samai ay yusila alaykum hasiba fa satalamuna kayfa nadin. Aum nadhani amku salama kwa alioko juu yakua yeye hakupelekeni kimbunga chini changarawe mtajua vipi maonyo yangu wala kadhdzaba alladhina min qablihim fakaifa Na bila shaka walikusha kanusha waliyakuwa kabla yao basi kulikuaje kukasirika kwangu awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatun Ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir wa hawaoni ndege walioko juu yao namna wanavyozikunjua mbawa zao na kuzikunja hawashikili ila mwingi wa rehma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 Hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajuu fi 'utuw wa nufur. Au ni nani huyo ambaye atakupeni riziki kama yeye akizuia ya ya riziki yake? bali wao wankakamia tu katika jeuri na chuki afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala Anayekwenda akisinukia juu ya uso wake ni muongofu zaidi au yule anayekwenda sawasawa sawa katika njia iliyonyooka ul huwa alladhi anshaakum waj'ala lakumus sam'a wal absara wal ma tashkurun sema yeye ndiye aliyakuumbeni tangu mwanzo na akakupeni masikio na macho na nyoyo ni kidogo kabisa shukrani zenu. Kul huwa aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake mtakusanywa. Na wanasema lini ya hadi hii ikiwa mnasema kweli inna mal ilm indallahi wa inna ana nadhirum mubin sema hakika yuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu na hakika mimi ni mwonyaji tu mwenye kubalinisha falamma rahu zulfatan asi atujuhu alladhina kafaru wa qila hadha alladhi bihi tad'un lakini watakapo karibu nyuso za waliokufuru zitahuzunishwa na itasemwa Ayo ndio mliokuwa mkiaomba. Ul ara'aytum in ahlakaniyallahu wa man ma'aya aw rahimana faman yujiru al faman yujiru al min adhabin aleem Sema maonaje iko mwenyezi Mwenye Mungu atanihiliki mimi na walio pamoja nami Awaki rehemu ni nani atakayewalinda makafiri na adhabu chungu ul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasa taalamuna man huwa fi dalalin mubeen sema yeye ndiye mwingi wa rehma tunamwamini yeye na djoo yake tunategemea Mta kujajua ni nani aliye katika upotovu ulio dhahiri kul in asbahamaukum gauran famin yatikum bima in ma sema maonaje yakiwa maji yenu yamelidimia ya chini nani atakuleteni maji yanayomiminika